Olá, olá, sócio do Pro Clube. Muito obrigado pelo seu eh sua sócio sociedade. Para sua associação, para sua associação nesta paçoca. você ajuda a gente a beber uma cerveja a mais no final de semana. E concorre muitos prêmios. Oi, é para o baú da felicidade do futebol americano este Pro Clube. E além dos prêmios, uh, e, e neste mês, já que a gente ficou uma semaninha fora do ar no site, a gente vai meter o louco, o gerente ficou maluco, viu? Porque vai ter 10 camisetas sendo sorteadas lá Pro Gear. Ricardo Eletro paga comédia. É, paga comédia. E este podcast, a gente, é o segundo podcast exclusivo para sócios pro clube, e este podcast é apenas para endeusar um rapaz que jogou em Fresno State, Eduardo Miceli. Não você, mas enfim, estou jogando a palavra para você. É, se eu tivesse jogado em no State, eu estaria sendo reserva, né? Ah, tempo. é, né? É, é, na idade cara... eu tava no college, tinha um deus lá, né? Exatamente. Cara, Derek Carr é... Assim, bom, né? Ah, Eduardo bo... finalmente sendo sóbrio. Ele, ele é bom, né? <risos> é bom, coisa. Apenas, apenas bom. Não, ele é bom. e Cara, aconteceu uma coisa que é complicada, porque, assim... É, os Raiders não passaram muitas vezes no horário nobre ano passado, né? Não, eles tiveram aquele Sunday Night pela primeira vez em 10 anos. Sim. E aí, o que acontece... É que tem gente que não viu o Dirk Carr jogando, né? Hum, uh -uh. hum. E aí vem um salário de 125 milhões, que é o atual recorde da NFL. maior salário da história, se ele cumprir os 5 anos de contrato, que deve acontecer. Eu acho que ele vai ficar e até fala... o fim da vida lá. Vai, vai. Porque ele quer, ele já declarou. que eu, eu quero ser um Raider por toda a minha vida. Ele é da Califórnia, cara. Ele jogou na é, Califórnia. Ele é torce pro lá. time. Fresno State ele perto. Ele torce pro time. Ah. E... Enfim, e teve muita gente que falou Putz, mas vale isso tudo? Vale Vale mesmo Vale, então vamos dar a notícia certinho aqui é... O Dark Card tem um contrato novo, 5 anos, 125 milhões E a média salarial, portanto, de 25 milhões por ano Supera a 24.8 do angel Luck Que era o então maior contrato da NFL E o Derek Carr estará com o um time, portanto, é um cadeado, é um lock, que ele estará com o time quando a franquia se mudar para Las Vegas. Isso deve acontecer em, em 2020. A gente não pode esquecer que os Raiders não iam para os playoffs desde 2002, ano no qual chegou chegaram ao Super Bowl, Super Bowl 36, uhum. 36 37, 31, 37, desculpe, contra o Temple Bay Buccaneers. Naquele ano, o quarterback dos Raiders foi MVP da temporada, Rich Gannon. Uhum e foi MVP tardio até, né? Um MVP temporão. Lembra um pouco a situação do do Matt Ryan, né? O Richigan não sendo MVP uhum. só na reta final da, da na segunda metade da carreira dele. E cara, o Oakland Raiders de 2003 para cá virou um, ele, 2003 até 2012, 2000 13. Até o Walt Davis morrer, vamos ser bem sinceros, aqui. É, então, mas aí eu já não sei. Eu não... eu não, não, não, eu não jogo isso na conta dele de forma alguma. Não, mas... eu jogo. Eu jogo. Desde o início dos anos 90, isso eu tenho um livro aqui em casa, ah, uh, que reúne algum algumas uh, alguns textos, algumas peças, alguns artigos bons da da Sports Illustrated. E, cara, tem um artigo de 1990 que a galera já estava questionando a uh, as atitudes, as, as, as decisões, decisões do Dave. Mas o comentário que eu ia fazer do Ald Davis não é que tipo, eu não quero tirar a responsabilidade dele pelo amor de Deus. O meu ponto é, eu tenho muito respeito pela trajetória dele no NFL para tipo ser sim, muito o severo. Cara, o com cara, ele. o cara fez tudo. Não, Entendeu? sim, tá, concordo. É isso o ponto. É, é uma figura icônica. Ele foi guardado as proporções, a importância que o o o Jerry Jones E Robert Kraft tem como dono de franquia atualmente, o Al Davis teve por muito tempo. Ele era um dos donos mais icônicos da NFL. Disparado, sim. As que sal mais icônico, 80, contemporaneamente né? falando. E, e, e, e diga-se, a fusão EFL-NFL é, é por, por conta dele. né é. Porque o que aconteceu? Havia um acordo de cavalheiros entre as duas ligas de não poder assinar com, com veteranos. Aí o New York Giants tava mal para cacete, o kicker dos Giants tava errando fio de gol a rodo no vento de Nova York, eles foram lá e assinar com o Pete Gogolak, que era kicker do Buffalo Bills da AFL. Aí o Will Davis virou, o Will Davis era comissário da AFL, falou assim, ah é? Então pau vai comer. E se o Will Davis não tivesse essa personalidade, provavelmente não não haveria uma pressão extra e definitiva pro, pro copo transbordar, vamos dizer assim, uhum. e a fusão entre AFL e NFL acontecer e virar conferência americana e conferência nacional. Diga, Dudu, o que você vai falar? Não, não é falar nada. É, não falando, eu ia falar justamente do papel dele na fusão da NFL com a NFL. Como ele passou por todas as etapas da cadeia de de comando do futebol americano, ele foi técnico, ele foi general manager, ele foi commissioner, uhum. ele foi dono, ele foi assistant coach, ele foi a porra toda. Então ele é um cara que também é muito progressista. Sim. Ele era ativo no, no movimento de direitos civis, é, e ele não permitia que os Raiders jogassem em cidades que forçavam jogadores negros e brancos a ficarem separados em até separados. então o ele que é uma das maiores idiotices da história, não, né? Eu não, preciso... racial, eu, eu, não é, é, eu não preciso nem entrar nisso. nem comentar nisso. o quão babaca é isso. Não, e ele foi também o primeiro dono a contratar um técnico negro, um head coach uhum. negro, e um executivo, uma executiva mulher. E o Tom e... Flores também, né? Que que foi foi sigo... é, ele contratou um latino head coach. Foi o segundo da NFL a fazer isso. Uhum. Então ele é um cara super progressista, um cara que cuja vida tá atrelada à história do esporte e da evolução da NFL como a gente conhece hoje. Então, mesmo que no final do, da, da vida dele ele tivesse tomando questões gestiona, questionáveis, não foi tão no final da vida, porque desde os anos 90 eles estavam questionando, mas é, ele tem um papel sim no na desconstrução dos Raiders depois do Super Bowl contra o Tampa Bay Buccaneers, mas em compensação, os, os 30 anos que ele teve à frente dos Raiders, antes desse período, são inquestionáveis. É, eu diria que os 20 anos, né? Os anos 90 já nem é, tanto. Tá, justo, são 20 anos. Ele entrou, ele chegou ou lá nos vi... Raiders em 63. Hum. Então são 30 anos, né, mais ou menos. É, ele ele teve, teve algumas decisões, por exemplo, o, o Todd Marinovic no draft, contratar o Jeff Hostetler para ser quarterback. Enfim, algumas decisões questionáveis, mas eh aceitar eh não... bom, enfim, não vou entrar no mérito. Né? Inclusive para fechar o assunto Al Davis, é, a primeira partida a, dos Raiders após a morte do Al Davis é um tanto quanto icônica, foi em Houston contra os Texans e a última jogada da partida decisiva, os Raiders estavam em 10 jogadores, com 10 jogadores na defesa. Sim, yeah. Que nem aconteceu que... quando foi a morte do que o Washington jogou a primeira jogada da partida depois da morte, cara que tinha o nome dele. Não, mas mas não foi intencional. Ah, não. Não, não, Ai, meu a, defesa, a defesa fez bosta, tava com 10 jogadores e, e os, os não lembro o que aconteceu que os Texas não conseguiram a virada e aí a última jogada da partida foi com 10 jogadores. Caraca, bacana, né? Então, é uma história é realmente muito muito bacana. Mas, Mas se... voltando sobre o Derrick Carr, voltando sobre o São 11.194 jardas nas três primeiras temporadas e 81 touchdowns desses três anos. Ele só se você pegar os três primeiros anos de uma carreira, só três jogadores tiveram mais touchdowns nos três primeiros anos. Dan Marino, Andrew Luck e Peyton Manning. São bons esses jogadores, né? São Digo, bons, dizem, são bons, né? Né? então Você tem aqui é, dois dos melhores prospectos de draft da história da NFL, Andrew Luck e o Peyton Manning. E o Damarino, que teve aquela temporada fabulosa em 1984, que foi, tipo, complexo. Você pega o número de touchdowns lançados em 1984, 35, 36, é, tipo, o Damarino 35, 40, e o segundo colocado teve 22. É uma coisa, é, assim, é absurda. Então, é, é, são números que mostram que o Derek Carr merece esse contrato. Ah, os Raiders tiveram um início de 0 10 na temporada de calor dele. E, e ano passado foram 12 vitórias e a primeira vaga em pós-temporada desde 2002. Uma uma diferença gritante é Derek Carr no time. O Derek Carr, é, mais do que... os números são muito impressionantes, mas o que é interessante ver o no Derek Carr... Eu sou um cara que quando eu vou ver um... por exemplo, ah, quem são os QBs melhores para o draft? O que eu vejo geralmente... primeira coisa que eu vejo antes de ver números, quantos touchdowns ele teve... Porque isso também tem tantas variáveis nesse meio... Pode ser que ele fez um passe merda e o recebedor compensou, né? Que nem o Deshawn Watson em Clemson como é Mike Williams. <risos> Sim. Pode ser Você isso. viu os vídeos? Viu que eu os vi, vi, vi. Você Bizarro. Não é exatamente isso? Não tem nada mais bizonho do que as mecânicas do, do, do, do, do Deshawn Watson. Ah, que ele que lança a bola isso, pulando. Um Parece placement. o Don Tariq Pouro ano passado lançando o um touchdown. O Exato. problema é o ball placement. É, é nunca é na mão do recebedor. Tipo, também, também tem É sempre tipo, tem um isso. pouco atrás, um pouco na frente, um pouco em cima. Então, se, segue, você, se você olhar o... Nada, relaxa. Eu tô eu puxei o papo. Mas, mecanicamente, é meio bizarro. Mas, enfim, o Derek Carr, ele tem tudo que um quarterback precisa ter para ser bem cedido na NFL. Você já viram onde ele segura a bola quando ele tá para fazer o passe? A bola tá na altura do queixo dele. Uhum. A bola no, na altura do queixo é muito boa para você fazer um movimento de release... <risos> bola no é... <risos> a bola no queixo é muito boa. Fora de contexto. <risos> Desculpa, Fora de contexto. Cara, na semana passada, você, você soltou um... Pô, não tem como não dar para esse cara. Você soltou essa é, frase. É, é, Aí é, eu é, me segurei, é, mas agora eu não vou conseguir não, desculpa. Por sorte, <risos> as duas oportunidades estavam no Derek Carr. Então, talvez você não uh, saiba qual o contexto de verdade. É, mas, enfim, é. É, a, a bola mais alta, né, na, na altura do, do queixo, quando bate... Brincadeira. Quando ele vai fazer o release, é muito, o movimento é muito mais rápido, muito mais fluido. Então, ele consegue se levar a bola com rapidez. Ele tem um braço muito forte. Ele consegue fazer todos os lançamentos que a NFL exige com muita facilidade. Uhum. Ele tem a presença no pocket. Ele faz a progressão de leituras. Ele consegue escapar do pocket quando precisa. Cara, o que, que você quer mais no quarterback? Tem uma linha ofensiva do cacete que vai ajudar ele pra caramba. Então, é um esse, esse dinheiro que estão investindo no Derkar, mesmo que eu menos que ocorra uma fatalidade, como foi o caso da partida contra os Colts no ano passado, o Derkar deve cumprir esse contrato sem lesão. É, já se recuperou da, da lesão na, na, na perna. Está 100% né? E tá com Deus do bom de novo. Sim, tem o Amar Cooper que é um dos melhores recebedores jovens, discutivelmente o melhor recebedor do draft de 2015. Uh... até porque não dá pra competir com o Kevin White, né? Porque o Kevin White nem em campo entra direito. Há rumores que o Kevin White é bom, né? Isso foi um... houve uma discussão entre Amar Cooper e Kevin White. Eu um dia essa discussão e eu sempre falei que eu, e eu como não sou clubista, sempre falei que o Amar Cooper seria melhor, mesmo jogando num time run heavy, que era Alabama. Uh... e aí Resumindo, eu escrevi um texto sobre, tá lá no meu Facebook, eu coloquei agora no ProFootball, agora que a gente voltou com o um site novo, com um layout novo. Um texto bem curto, 300 palavras, que justificando é, esse salário todo para o Derkar. Primeiro que o salary cap aumenta a cada ano. Tipo, agora vai ser 160 milhões, daqui 5 anos, quando o contrato do Derkar acabar, já vai estar em 200 milhões, entendeu? Aham, uh -huh, com então, certeza. Então, tipo, hoje é 20% do cap. Daqui 5 anos vai ser 15%, 12% do salary cap, esse é, contrato é. dele. É. Segundo, que é muito difícil, cada vez mais difícil, você encontrar um quarterback no draft como o Derek Carr. Né? A gente tem uma epidemia de spread offense, e, e a gente vê aí o Jared Goff, que é um cara que, pelo amor de Deus, o Carson Wentz, que eu já tô vendo gente falando que ele é um Alex Smith 2.0, é um cara que teve um início de temporada... Sim, não cravo isso ainda, mas teve um início de temporada bom, mas aí os corredores defensivos adversários já pegaram né como marcar, entre aspas, ele, ou seja, não mandar blitz o tempo todo, marcar todo mundo certinho, porque ele joga bem contra blitz, e aí ele teve um declínio de produtividade, e, e assim, Ted Bridgewater machucou, Johnny Manziel, eu, nem comento. E, entendeu? É cada vez mais difícil você encontrar um franchise quarterback. Olha o Cleveland como tá. Teve 20 e tantos quarterbacks desde 99, então se você encontra um, como os Steelers encontraram o Ben Roethlisberger em 2004, por exemplo, cara, assina esse maluco por 5 anos, e outra coisa, Ter caralho agora é o maior salário da NFL, mas daqui a dois anos ano não vai ser, não. Gente, daqui a dois semanas não vai ser, porque o Matthew o Stafford do... tem que assinar também. Exatamente. O Matthew Stafford e o Kirk Cousins logo menos vão assinar contrato. Né? E o Kirk Cousins pode assinar um baita de um contrato ano que vem é, com o São Francisco. Em, em Kirk Cousins, é. Falando em Kirk Cousins, inclusive, eu vi aqui uma, uma dessas insiders aqui que eu sigo no Twitter falando que não é sobre dinheiro o problema do Kirk Cousins com o Washington. É bem possível, então, que ele mete pé, né? É o Com o nome racista do time? Podia ser, né? Não, não, não. não. É, se fosse isso, seria Raise the Awareness, né? Mas não vai ser, porque, na verdade, é um problema sobre postura que o front office teve em relação a ele. É isso que tá incomodando ele. Mas sabe o que é o pior de mulher. tudo? Não não fez não fez sentido que os caras fizeram, velho. E eu tô falando isso faz dois anos. O, é, o Kirkus, se, gente... se ele jogar a tag inteira esse ano com o salário de tag, este ano e ano passado, ele vai ter ganho 44 milhões de dólares. Sim. Entendeu? E aí, ano que vem ele é free agent, porque se você coloca o, o, o a tag uma terceira vez, aí o salário, tipo, multiplica. O salário, se colocarem a tag nele ano que vem, o salário vai ser de 40 milhões. Ai. Não dá. A tag não vai ser utilizada no ano que vem. Não tem como você colocar é, 40% do seu salary cap num, num jogador só. 30% num jogador só. Não tem uhum. como. Isso não vai acontecer. né Então... E aí, vai negociar como com o Kirk Cousins em março, com o Caio Scherhan ligando, assim, ô, oh, e aí, tô falando aqui de São Francisco, você viu que o nosso time deu uma melhorada, né, ganhamos seis jogos já, se você chegar aqui, pô, Seattle logo menos pode declinar, a gente não sabe, Los Angeles é uma bagunça, Arizona, Carson Palmer vai aposentar, a gente pode até brigar pela divisão, cola aí em São Francisco, vamos fazer um trabalho da hora, você viu o que eu fiz com o Matt Ryan? Abraço! É, totalmente, é, um beijo e um abraço, ainda abraço. São Francisco. Aí, aí o Kyle Scherner e, e, e o Lynch chegam e falam assim, ó, oh, seu salário vai ser maior que o Derek Carr. Você acha que o, que o Kirk Cousins não vai? Eu não que ele vai. Mas claro que vai. Entendeu? então Eu iria. E o, e o Derek Carr é mais jogador que, que, que o Kirk Cousins. Eu também acho. E mais novo. Um ano. Não, mentira, não sei qual a idade dos dois. Olha aqui, meu teclado mecânico fazendo a procura. Não, o, o Kirk Cousins foi draftado em 2012. Ele foi é. meio que o seguro de vida do, do Robert Griffin III. Eu lembro, mas, por exemplo, o Matthew Stafford foi draftado 5 anos antes, é só 3 anos mais velho, entendeu? é isso Ah, isso ver. isso isso é relativo. É, o Kirk Cousins tem 28, vai fazer 29, e o Derek Carr fez 26. Então são 3 anos, mais ou menos, separando very nice é isso sobre o dark cá é, um, é um homem maravilhoso disse que vai comprar umas, umas coisas bacana para a esposa dele vai doar dinheiro para igreja para caridade e diz que é, não vai as pessoas não vão saber para onde ele vai doar ele não, não quer fazer propaganda que ele tá doando ele simplesmente vai doar e eu acho que que isso é, é o rolê mesmo se você tá doando para caridade problema o problema é entre aspas né problema não mas é ótimo isso é uma coisa que você tem que fazer para você mesmo não para ficar aparecendo lá olha como eu dou olha como eu sou bacana hum, claro, não velho. É E aí ele já falou assim, eh, perguntaram para ele, ele teve que falar, falou só, eu vou doar uma parte disto gira para qualidade, mas vocês vão saber para onde. E falou que é comer frango frito também. Tem, cara, uma coisa que que eu achei fantástica, nessa nessas coletivas que ele deu pós assinatura do contrato, ele falando, cara, eu não tô aqui querendo ganhar para cacete, eu quero ganhar no jogo. Então eu posso ter 10 touchdowns temporada seguinte, seguintes. A gente ganhar todos os jogos é tudo que eu me importo ele é muito jogador de equipe, né? Ele tem essa coisa, até por causa do, do, daquele... ele coloca em muito em um... como é que eu traduzo? High Regard? Ele tem muito querido para ele os valores religiosos dele, as conexões familiares, então ele é um cara... como eu posso dizer? Família. Ele é um contraste ele muito é, interessante se você um botar o, o Johnny Manziel junto... É, não tem, não tem. É, tipo, é, o, é, é o oposto. É o direto oposto. Eu, cara, eu sou eu gosto muito do jeito que ele se comporta em relação, ele é um cara muito muito sóbrio nas declarações, muito pé no chão. Ele não um cara muito pé no chão. Eu vou resgatar aqui o um cara e chorava comigo na eu, eu na partida. Eu valei, eu valei. Diga. Ele só foi a escolha 36 do draft porque Ele é irmão do David Carr, né, cara? Também, também. Mas é porque ele jogou numa universidade menor. né ele jogou numa universidade menor. Ele teve um jogo ruim naquele ano, que eu não lembro contra quem foi, que ele não jogou bem. Isso prejudicou o stock dele no draft. E o irmão dele foi mal, né? O irmão dele não foi um baita quarterback. Mas apesar de ter um anel do Super Bowl como reserva no Super Bowl 46. Sim. Trívia. É, Mas... é verdade. É verdade. Mas não foi, não foi nada demais. O Dirk Carr é. é sempre um cara que me chamou a atenção. É, em 2013, em setembro de 2013, antes da última temporada dele em Fresno States, um cara que morava comigo na, na, na minha república na faculdade, o, o Rodrigo, ele, cara, ele mandou e-mail para vários athletic departments, na departamento de, Atlética, como se fosse atlética, só que não é bagunça que nem aqui no Brasil. Eu falo uhum. isso porque eu fui da Atlética. Isso. E para entrevistar jogadores, né, do college naquela época. Tipo, foi na cara da coragem total. Fresno State foi uma das poucas que respondeu. O Rodrigo em a, a gente conseguiu uma entrevista com Derrick Carr em 2013. Isso é maravilhoso, né? Eu vou até republicá-la nesta semana. E, cara, é, é, é uma pepita de ouro, como diria Luiz Boça. É, pô, cara, sério, é é uma é uma, é uma entrevista assim que ali eu preciso começar a prestar atenção um pouco mais nele. Não, e se você reparar, a forma que ele responde essa entrevista é a mesma forma que ele responde entrevista hoje. É, é idiota. É. E tem, é tem, cara, eu não vou, eu não vou revelar todo, toda a entrevista, porque tem muita gente que não leu e eu quero que esse texto tenha bastante view. Mas, por exemplo, ó, a última pergunta. Existe uma boa atração de quarterbacks em Fresno State, tanto com o Trent Tilford, que foi o primeiro rodado em 95 <risos> quanto, seu, uh, quanto seu irmão, o David Carr, em 2002, primeiro primeira escolha, né, do, do Texans, da história do Houston Texans tendo sido draftado no top 10 do draft. Você sente que poderá ser o próximo da lista? O que faz sentido desse jeito? Olha a resposta dele. É, isso traduzido, claro. Não posso controlar essas coisas do draft, mas uh, não posso controlar para onde vou e quem me quer, mas sei que quem quer que seja que me recrute, terá uma pessoa que trabalhará pra caramba e desejará bater todos os que não escolheram. Uh, não me importa se é na primeira ou em nenhuma rodada. Onde quer que eu vá, eles saberão que terão comigo, o que terão comigo e competirei muito para ser um dos melhores da história. Meu, que homem. Né? O único comentário que possível homem. Que, que homem, homem. Não, não entendeu? Não, não, não tem muito o que falar É o que homem Eu sou fã da Arcádio daquela época E, e é isso é, é isso sobre ele Nosso podcast aqui exclusivo para os nossos sócios Vai chegando a 20 minutos Que é o que a gente queria pra esses podcasts extras Dudu, ultima, últimos comentários Alguma coisa extra que você queira falar? 72 dias Até o abertura é, do temporada Graças a Deus, tá? Eu não aguento mais, é que pode não aguento mais tá tá complicado é difícil Mas... e só um comentário pro, pra galera que quer que todo mundo que é sócio sócio que é sócio joga hum. junto sempre né o, o, o manual de Fantasy tá pleno vapor aqui ontem ah, que o dia inteiro escrevendo essa porra, tá ficando muito legal cara tá ficando bem maneiro mesmo assim e é atemporal né a pessoa pode comprar olhoemp eu acho que eu sinto jogadores apenas para dar exemplos nas introduções Porque a pretensão do manual não é de falar assim Ah, esse ano nós teremos três running backs bom. Não, a pretensão é que tudo que você aprende ali Seja utilizável e transposto para situações futuras Então se você ler isso hoje é, Você vai entender Por exemplo, quando eu estou falando de PPR e valorização das coisas De pontos por recepção Eu tenho que usar o exemplo de como a NFL mudou Então eu pego os jogadores da temporadas 2004, 2010 e 2016 Só para dar uma dimensão Mas é só esse o exemplo, são exemplos passados que podem ser atualizados, claro Enfim, Sim. a pretensão é e lembrei, a temporalidade E lembrei o que, que eu ia falar Lembra que antes da gente começar a gravar Eu falei que, que tinha uma coisa para te falar e esqueci? Sim o Seguinte, então já que aproveitando que é só pros nossos sócios Desse podcast é, No final de agosto aí Alta possibilidade de rolar um Fórum barra congresso Com palestras barra aulas Então, Sim. fiquem ligados aí em São Paulo. Dudu provavelmente estará para falar sobre Fantasy. É claro. Eu eu devo dar duas aulas. E sobre e... o Derek Carr? Não, não. não vou falar uma palestra inteira sobre o Derek Carr. Ah, mas... eu faço. E a gente vai ter desconto, claro, né para o pessoal que é sócio. Não sei ainda quanto que é a porcentagem de desconto, mas já conversei com o pessoal que está organizando. Também haverá um sorteio de uma inscrição gratuita para... É, sócios do futuro então cada vez mais a gente busca aí uh, mais benefícios para vocês e cara algo completamente Pioneiro né é, é, não tá tudo fechado ainda mas acredito que deva rolar esse evento aí para falar sobre o futebol americano um curso mesmo para você que quer dar um, um up no, no seu conhecimento sobre o esporte então um leve nova um plus a mais adoro essa expressão em breve <risos> novas informações e claro você sócio futuro além de saber isso antes de todo mundo Vai ter desconto e, e sorteio para vocês. Dudu, vamos encerrando então? Vamos encerrando a... então. <risos> Quinta-feira <risos> a gente volta com o podcast aberto para todos. Ainda não sabemos o tema, mas será um ótimo tema, provavelmente. Será. Só escolhemos bons temas. Isso. O ok? Tema é, o tema vai ser Derek Carr. Não, chega. <risos> falamos ser. demais sobre ele. É o segundo podcast que a gente fala sobre ele e esse exclusivo sobre ele. né Nunca é demais. Não caixa mais. Então um beijo para você, Dudu, e para vocês ouvintes e sócios do Pro Club. Então beijos, busquem conhecimento.